Pista 5. Dacă din partea unui poet nu ne așteptăm la o concepție filozofică originală, nu știm de ce am aștepta asemenea daruri din partea unui critic literar. Rostul pozitiv al criticii literare este în primul rând acela de a ridica în conștiință, adică pe un plan de luciditate, valorile de pe ale unei opere poetice. Operația, plină de nuanțe și procesul de lămurire în care este angajată critica literară, prin menirea ei, se întemeiază pe realitatea, suplețea și perspicacitatea intuitivă a unui gust, a unui gust în parte să zicem naiv, în parte educat printr-un insistent contact cu opera de artă. Dar dacă rostul pozitiv al criticii îl dibuim în ridicarea pe plan de conștiință, a valorilor de pe numbră sau chiar subterane ale unei opere poetice, e clar că filozofia poate să pună la dispoziția criticului unelte din cele mai eficace și mijloace de sondaj și de determinare conceptuală, cu totul singulare, căci, prin însă și intențiile ei de totdeauna, filozofia înseamnă o autolămurire a conștiinței, un spor în larg și în adâncime a conștiinței și a existenței umane ca atare. Critica literară, cel puțin aceea care a izbutit să joace un rol de seamă în viața spirituală a unui popor, nu și-a interzis niciodată fântânile filozofiei. În privința aceasta, nici noi românii nu ne constituim în excepție. Maiorescu a făcut critică literară așa cum îi dicta conștiința și împrejurările istorice în care era pus să acționeze, dar autoritatea și-o dobândise neîndoios prin cultura filozofică. Cărțile de căpătâi ele procurase filozofia idealistă. Pe urmă, Gherea și-a făurit un prestigiu în critica literară ajutat nu atât de gustul său cu totul deficient, ci de filozofia lui Tain, pe care și-a însușit-o cu entuziasmul necontrolat al autodidactului. Cazul Gherea arată cum uneori o filozofie poate să umple golurile unde ar trebui să stea gustul. Chiar Ibrăileanu în tinerețe, când a scris unul din studiile critice ale sale de o agreabilă prospețime despre Sadoveanu și Brătescu Voinești. Nu s-a sfidit să pună în mișcare unele elemente de filozofie nețșiană, apolinicul și dionisicul. Nu ținem să cităm deocamdată și alte nume care pledează în favoarea unei critici contaminate de vădite interese filozofice. Cât privește însă raportul dintre filozofie și critică literară, nu ne putem lipsi de plăcerea de a atrage luarea amintea asupra unui fenomen care a avut și are loc la alte popoare. La ruși, critica literară se prezintă mai mult ca un pretext de filozofare decât ca o disciplină autonomă. La ruși, atât romanul cât și critica literară pot fi socotite, într-un fel, aproape ca organe ale gândirii filozofice. Nu s-ar exagera deloc afirmându-se că, în cele din urmă, gândirea filozofică rusească e mai nimerit să o cauți în romane și în critica literară decât în opere filozofice propriu zise. Faptul e că orice bun european care ia contact cu literatura rusească rămâne cu impresia covârșitoare că în paginile ei se filozofează excesiv. Critica literară rusească e susținută și ea mai apăsat de pasiunea filozofării decât de gust sau de sensibilitate în fața operii de artă ca atare. N-am vrea firește să discutăm aici calitatea acestei filozofări. Constatăm doar volumul ei umflat peste măsură și, scuzabil cel mult prin extraordinara pasiune, ce se pune în orice dezbatere. De la Bielinski, criticul progresist de pe la 1850, până la Mereșkovski, strălucitul autor al vieții romanțate a lui Leonardo da Vinci și al atâtor judicioase opere de critică literară, mărturiile cu privire la această înclinare rusească se țin lanț dar și în prezența acestui fenomen se cuvine să fim drepți. În ciuda unui cert exces de filozofare literară, Mereșkovski a dat criticii universale câteva din cele mai minunate pagini. Ne referim în deosebi la studiul său despre Tolstoi și Dostoevski, care rezistă ca un adevărat model de critică literară, de o putere de analiză subtilă și masivă în același timp, de un nivel în toate privințele european, dar nu lipsit nici de paradoxurile spiritului rusesc. În opoziție extremă față de critica literară rusească, se situează prin criteriile de care face us critica literară franceză, îndeosebire cea din ultimele 5-6 decenii. Mult mai aeriană, mai ușoară, Critica literară franceză evoluează cu virtuozități verbale printre imponderabile și finețuri de abia perceptibile, față de care filozofia, cu armătura ei adaptată la investigații în adâncim, ca a scafandrierului, se simte dezarmată. Francezul se constituie privind opera de artă în judecător nedoctrinar, a servit improvizației, impresiei imediate și mai ales propriului său gust, căruia îi acordă o încredere de care se bucură numai instinctul în lumea biologică. Criticului francez îi repugnă filozofia, excepțiile de la această regulă aparțin unui timp cu totul recent. Dar chiar și un tibo și alți critici mai noi tolerează numai o filozofie cu desăvârșire asimilată gustului lor personal. Un mai just echilibru între gust și filozofare, un echilibru pe care l-am numit mediteranean, se remarcă în critica literară italiană și în cea spaniolă. De aceea, critica literară a devenit un excepțional titlu de glorie al acestor popoare. Să ni se îngăduie să încheiem cu unele observații în marginea criticii literare românești, mai nouă sau actuală. Pusă în cu modurile critiquei literare, așa cum aceasta e înțeleasă și cum se face la ruși, la francezi, la italieni, spaniol, nu e prea greu să hotărâm ce directive a urmat în ultimul sfert de veac critica literară românească. Prin cei mai mulți reprezentanți, ea este afiliată criticii literare franceze, adică acelui mod critic care se vrea întemeiat în chip accentuat pe gust, și care manifestă o dușmănie când stăpânită, când declarată împotriva filozofiei. Departe de noi gândul de a nu recunoaște calitățile cu totul rare și foarte alese ale acestui gust, pe care criticii noștri literari și le exploatează cam unilateral. Din potrivă, suntem de părere că gustul lor e mult superior a celui cu care un maiorescu, Gherea sau ibrăileanu interveneau în discuțiile și în aprecierile literare. Acest gust de mare suplețe, fără îndoială, întemeiat numai pe sine însuși, apare însă de multe ori cam suspendat în gol. În busola critică, cu acul prea sensibil la toate măruntele furtuni magnetice, a intrat puțin duhul dezorientării și al dezordinei. Cei mai mulți critici de marcă, de o necontestabilă pricepere, de o receptivitate de largă amploare pentru cele mai variate lungimi de undă, de o sensibilitate subțire, dar uneori prea de suprafață, manifestă spre nenorocul și în dezavantajul lor o aversiune cel puțin ciudată, dacă nu neînțeleasă, cât privește filozofarea în cadrul unor considerații de critică literară. Dacă ar fi posibil un gust în stare pură și cu certitudini de instinct, n-am îndrăznit să reproșăm criticilor noștri literari pomenita aversiune. Dar un asemenea gust ține de domeniul celor mai sublime ficțiuni. Și ar mai fi și altceva de spus. În fond, acești simpatici critici nu-și prea dau seama că tocmai așa cu totul în afară de orice filozofare nu se situează nici ei. Ne pare rău că trebuie să le decimăm iluziile. Criticii noștri își au însă și ei filozofia lor. O filozofie impresionistă, naturalistă, pozitivistă uneori, desuetă în orice caz, atât de desuietă încât nici ei nu mai bagă de seamă că ar avea o filozofie. Evident, acest sentiment minus n-ar trebui deloc să-i bucure, ci ar trebui mai curând să-i îndemne la o revizuire serioasă a atitudinilor față de filozofare. Nu credem că distinși noștri critici ar pierde mare lucru părăsind o filozofie perimată pentru a-și însuși câte ceva din preocupările filozofiei contemporane. Într-adevăr, filozofia poate fi foarte fertilă, dar trebuie firește să te ții în curent cu ea. Nu-i așa că situația e foarte simplă și foarte clară? În critica literară românească s-a întâmplat mai acum vreo trei ani un fenomen curios. Un critic literar, dintre cei mai bine înzestrați, a încercat să evadeze întrucâtva din obișnuințe înrădăcinate și, în definitiv, inoportune. Fapta a fost primită din partea confraților săi cu șoapte, cu nedumeriri, cu bănuiel și cu clamoarea unui gol produs în preajma autorului. Care a fost crima de care se făcuse vinovat criticul? El s-a străduit să depășească critica ce se face pe temeiul exclusiv al gustului și a îndrăznit o adâncire în perspectiva unei filozofii. Să precizăm, criticul Pompiliu Constantinescu a scris un volum despre poezia și creația lui Tudor Arghezii. Fără de a se abate câtuși de puțin de la criteriile îndelung puse în exercițiu ale gustului său personal, Constantinescu a ținut să examineze opera lui Arghezii și în lumina unor considerații de filozofie a culturii. Printre altele, Pompiliu Constantinescu verifica asupra unui exemplu palpabil și viu o filozofie care se întâmpla să fie românească. Operația lui Constantinescu a avut darul de a stârni mirarea opacă și confuză a unor recenzenți care, de altfel, nu se prea miră de nimic și s-a afirmat cu seninătate că Pompiliu Constantinescu n-a făcut decât să aplice o filozofie a unui gânditor român asupra altui autor român. Aceasta era crima. Ca și cum un critic literar e neapărat obligat să aibă o filozofie a sa. Ca și cum ceilalți critici literari români ar avea o filozofie a lor. Ca și cum criticii literari în general ar fi dat vreodată prea aprige dovezi ca aspiră la o filozofie personală a lor. Oare Ballo a avut o filozofie a sa? Dar Tibo, dar Gundolf și toți ceilalți critici literare ai lumii? Sau este un păcat de nescuzat că Pompiliu Constantinescu a optat pentru o filozofie românească în timp ce îi stăteau la dispoziție atâtea filozofii străine? Din partea noastră, găsim că Pompiliu Constantinescu a procedat cum nu se putea mai normal, căci din moment ce o filozofie românească începe să se înfiripe, aceasta urmează să-și dea roadele și în critica literară. Sau poate că scepticismul marei cetăți găsește că sacrosancta critică românească este din eternitate condamnată să se facă pe calapoadele franceze. Dacă da... Atunci recenzenții cărții lui Pompiliu Constantinescu s-ar fi cuvenit oricum s-o spună, fără sfială și mai ales fără de a înroșii. Amintim cazul fiind că, în ciuda celor întâmplate, suntem încredințați că cea mai tânără generație de critici literari, pe cale de a se ridica, va face în acest domeniu care și așteaptă și el primenirile, un puternic uz de perspective filozofice și chiar de perspective filozofice românești. Avem convingerea că numai în acest sens noua generație de critici își va legitima existența față de generația premergătoare. GETICA Critica ce se face de dragul criticii nu a fost și nu este o îndeletnicire care să ne pasioneze în chip deosebit. Nimic mai departe de noi decât gândul de a proiecta vreo umbră peste profilul spiritual al lui Vasile Pârvan, de-a cărui getică ne vom ocupa în paginile de față. Nu intenționăm să vorbim despre personalitatea savantului și a gânditorului. Această figură de mare preot, pusă în slujba nu știm cărui rit păgân și ezoteric, va rămâne neatinsă de cercetarea ce întreprindem. Să precizăm că cercetarea critică se referă doar la câteva din ideile lui Pârvan. Ilustrul profesor a propus în getica unele ipoteze cu privire la ceea ce a putut să fie cândva în protoistoria sa, spiritul strămoșilor noștri. Părerile rostite de Pârvan cer serioase îndreptări. O anume filozofie a culturii, Recent înșghiebată și de ale cărei perspective Pârvan era încă străin, ne îngăduie să intervenim cu unele retușări, cu unele răsturnări sau puneri la punct. Poate că nu ne-am fi hotărât la asemenea lucrare dacă unii din discipolii lui Pârvan n-ar manifesta o prea mare ardoare într-o exagerare a unor erori preavădite ale maestrului. Dar așa se întâmplă de obicei. Erorile unui maestru ies la iveală uluitor mărite, mai ales în munca discipolilor. Pornind de la foarte sumare informații, Pârvan a încercat să schițeze o imagine despre religiozitatea dacilor. În interpretările profesorului a intrat însă un grav coeficient de spiritualitate personală. Ne luăm sarcina de a delimita și de a scoate din discuție acest coeficient pentru a înlătura pe viitor unele elemente de apreciere care zădărnicesc o reconstituire istorică mai plauzibilă a trecutului. Dacii sau geții au fost o ramură alături de multe altele ieșite din trunchiul arian. Trebuie să recunoaștem că pe temeiul exclusiv al informațiilor ce ne stau la dispoziție, nu putem să aspirăm la reconstituirea conținuturilor ca atare ale mitologiei și religiozității gete. Credem însă că pe baza unui examen mai atent al materialului documentar, s-ar putea arăta cel puțin cu oarecare aproximație locul cel ocupa acea mitologie și religiozitate în cadrul unei topografii stilistice, care ar îmbrățișa toate ramurile ariene. Nu încape nicio îndoială că aspectele esențiale ale diverselor mitologii ariene ne pun în fața unei asemănări și deosebiri de stil. După ce vom fi trecut în revistă, desigur mai mult în ansamblu decât în detaliu și sub raport mai mult stilistic decât de conținut, mitologiile cele mai cunoscute greacă, germană, slavă, celtă, irană, indică, va fi lesne de arătat că imaginația noastră teoretică nu are dreptul la orice conjectură atunci când e vorba să refacem stilul mitologiei și religiozității gete. În adevăr, o topografie stilistică a mitologiilor ariene limitează posibilitățile unei reconstituiri ce se referă la geți, impunând ne alături de unele aproximative puncte de reper și unele certe interdicții. Încercări de a caracteriza felurite mitologii s-au făcut destule și până acum, dar ideea unei topografii stilistice a mitologiilor, care să ne dea unele șanse de completare a unui gol din corpul ei, ne aparține. Am arătat și în alte lucrări ale noastre că orizontul în care Indul își plasează flora de aspecte ecuatoriale a mitologiei sale este infinit. Aceasta într-un sens mult mai izbitor decât la orice altă seminție umană. Aventurile fantastice ale ființelor mitologice, luptele desfășurate pe tărâmuri vaste ca lumile între zei și demoni, voința unor zei întinsă peste timpuri cosmice, pe urma chiar proporțiile excesive ale acestor ființe sunt o mărturie care pune în relief o particulară gigantomanie proprie spiritului Indic. Una din cele mai caracteristice întruchipări este negreșit mitologia zeului Vișnu o mitologie ce se resimte din plin de cele mai profunde înclinări ale spiritului indic și care nu e străin nici de anume sedimente îndelung filtrate ale gândirii filozofice indice. Vișnu este închipuit ca substrat ultim al existenței în general. El este a toate plăsmuitorul și a toate purtătorul. Lumea întreagă, toți zeii, toate timpurile, toate făpturile, sunt imaginate ca produse trecătoare, ca un fel de joc, ca o plăsmuire de visa lui Vișnu. Acest zeu are darul de a lua orice formă, el se face după plac, când mic, când mare. Odată el a luat fățișare de pitic. Sub vraja unui ritual, Vișnu crește totuși devenind uriașul cosmic. Și atunci piticul deveni un nepitic și-și arătă într-o clipă figura sa care era alcătuită din toți zeii. Luna și soarele erau cei doi ochi ai săi, cerul era capul, pământul picioarele. Degetele de la picioare erau monștri mâncători de oameni, degetele de la mâini erau cobolzi de peșteră. Zeii universului erau la genunchii săi, alții la pulpe. Cobolzii se născură sub și femei cerești în liniile pielii. Toate zodiile erau în privirea sa, părul său razele soarelui, stelele erau porii, în pieptul său era șiva, marele zeu, în liniștea sa de neclintit erau mările lumii, în burta sa nășteau spiritele fericite și așa mai departe iată o mostră de imaginație exuberantă, desfășurată într-un orizont nesfârșit, caracteristică spiritului indic. Dar mentalitatea indică nu este încă pe deplin caracterizată prin acest orizont nesfârșit. Ea își câștigă relieful și fizionomia, numai datorită și altor particularități. Deosebit de caracteristică pentru mentalitatea indică este și împrejurarea căindul, ia o atitudine negativă față de orizontul nesfârșit și față de lucrurile și întâmplările ce au loc în acest orizont. Tot ce prinde înfățișare, mai mult sau mai puțin fluidă, în orizont, este maia, adică plăsmuire inconsistentă și iluzorie emanată din vișnu. Demonii și zeii, nu mai puțin decât oamenii, sunt ființe care populează în plan de vis ele sunt protuberanțe vremelnice ale lui Vișnu. E drept că zeii și demonii se lansează în aventuri și lupte, dedându-se la fapte și isprăvi minunate, dar peste elanurile și dușmăniile lor plutește surâsul distant al lui Vișnu, care nu vede în toată această seriozitate gravă a dramelor din lume, decât un joc al său. În general, linia de democrație dintre bine și rău apare în mitologia indică foarte estompată. Bună oară, zeii pot să fie geloși pe sfințenii a oamenilor, ba uneori zeii sunt în stare de fapte de-a dreptul infame față de vieții muritori. De altă parte, demonii la rândul lor sunt imaginați câteodată cel puțin, ca și cum ar fi în stare de fapte ce par cu totul străine de natura demonilor. Astfel... De multe ori, mitologia indică ne vorbește despre demon care practică asceza. În mitologia indică, faptele nu se situează pe un plan și într-o atmosferă de judecată etică absolută. E ca și cum faptele bune sau rele ar fi destul de irelevante, ele fiind deopotrivă un simplu joc al lui Vișnu. Figurile mitologiei indice reprezintă totdeauna ceva elementar. Puterea, răutatea destructivă, salvarea, iubirea. În consecință, formele sub care apar ființele mitologice nu sunt prea consistente și ele nu există de dragul formei ca atare. Orice formă este mai mult purtătoarea unei ființe elementare de natură aproape impersonală. Încercând o comparație între mitologia indică și mitologia germană, vom remarca următoarele. Nu găsim în mitologia germană nicio urmă despre un substrat universal divin din care să țâșnească precum o plăsmuire de vis și în care să recadă absorbite ca niște protuberanțe inconsistente divinitățile și demonii, lumea, spațiile și timpurile. În mitologia germană lumea e alcătuită din zei și demoni, din făpturi și lucruri, care sunt așa cum ni se arată. Toate acestea, Lucruri, fapturi, zei și demoni există realmente. Stăpunește desigur o soartă peste toate existențele, despre care ne vorbește mitologia germană, dar fiecare existență își are individualitatea sa de neconfundat și certă, aci și acum. Luptele dintre zei și demon, dintre zei și zei, sunt lupte pentru dominație într-o lume care nu este o simplă și trecătoare iluzie, ci într-o lume care, așa cum este, merită să fie stăpânită. Valala e închipuită în primul rând ca un paradis al războinicilor. În mitologia germană, totul are o orientare în și spre lume, iar nu o orientare de evadare din lume spre altceva ca la Inzi. E clar prin urmare că zeii și demonii germani fuzionează într-un anume sens cu spațiul, cu locul. S-ar zice aproape că lăcașul face parte din ființa lor. Se găsesc desigur și în mitologia indică și în cea greacă, precum și în celelalte mitologii, zei și demoni locali, dar se pare că în nicio mitologie localizarea nu are un accent atât de apăsat ca în mitologia germană. În mitologia germană, zeii și demonii se întrepătrund osmotic cu locul, cu sfintele rariști, cu apa, cu pădurea. În general, mitologia germană este străbătută de o puternică notă realistă, individualizantă și se complace în imagini de foarte accidentale și stufoase contururi spațiale și temporale. Pentru ilustrarea realismului individualizant, propriu mitologiei germane. Cităm ca mărturie înfățișarea cu metehne fizice, producătoare mai mult de spaimă decât de încredere luminoasă, chiar a zeilor principali. Votan s-a ales cu un singur ochi, încât figura lui amintește monștrii polifemici, care sunt apariții doar de periferie ale mitologiei grecești. Un erotism senil împrumută lui Votan o notă de irezistibil grotesc. Donar consumă enorm și bea disgrațios câte doi boi, câte opt somni și trei buți de met dintr-o dată. Zeul Ziutir are un singur braț. În ierarhia lumii zeii germani își obțin rangul datorită puterii, iar niciodată grație în fățișării lor. În mitologia greacă un Zefs, Apollo, Hera, Athena, Artemis, Afrodita, etc., sunt modele de frumusețe tipizată și de armonie. Pe meleaguri elene, frumusețea în tipic idealizată califică pentru grade divine. Se știe că teogonia greacă începe cu haosul, dar culminează în orânduirea cosmosului. Zeitățile intermediare, ființele care fac punte între haos și cosmos, cele indecise și neînplinite, ca Uranos sau Cronos, sunt înfrânte și înlăturate de Zefs ca niște elemente de prisos. Zefs însuși e închipuit mai presus de toate ca un părinte și reprezentant al ordinei. El, e care descalifică accidentalul. Urățenia și metehnele fizice sunt în mitologia greacă un atribut degradant în sine al monștrilor și al ființelor întunericului. Monștri mitologici îi întâlnești în marea fără de forme, la răspântii suspecte, în ascunzișuri de abia tolerate sau în Hades. Zeii greci au o filiație și de la naștere începând o dezvoltare. Totuși, dezvoltarea lor se oprește în momentul culminant, în zenitul în plenitudinea fără scădere a tuturor facultăților. Ajung și în zenitul sorții, zeii se bucură de nemurire. Să se compare acest zenitism etern al divinităților grecești cu caducitatea zeilor germani, care la un moment dat îngălbenesc și se prăbușesc tomnatici ca frunzele copacului cosmic Igdrasil. Zeitățile grecești, deși au legături de rudenie între ele, se prezintă totuși ca ființe ideale cu totul separate. Ele nu sunt emisiuni vremelnice și părelnice în același timp ale unui substrat oarecare cum sunt zeitățile indice. Protuberanțe emise o clipă și reabsorbite de substratul comun care este vișnu. În mitologia indică zeitățile ca orice alte făpturi sunt maia, iluzie, vis și menite să fie reînghițite de vișnu. Ceea ce există cu adevărat pentru mitologia indică este substratul inițial și permanent. Restul este plăsmuire, vis. Ceea ce există cu adevărat pentru spiritul grec sunt ființele mărginite, armonice, de pline, ideale, tipizate. Substratul, haosul, a fost definitiv înlăturat, pentru că acesta prin chiar natura sa era menit să devină altceva și să nu existe. Ceea ce există cu adevărat pentru spiritul german, după cum reiese din mitologie, este individualul concret, accidentul diform, realul fantastic prelungit. Să adăugăm la toate acestea, făcând iarăși comparațiile necesare, ceea ce știm din mitologia și religia irană. De asta dată, puterile mitologice se împart dual cu o mare preciziune. Nu sunt decât puteri bune și puteri rele, angajate într-o luptă fără de echivoc, ce are loc în lume. La Iran, lumea nu e o iluzie, ci așa cum ni se arată. Divinitatea binelui, luminii, va rămâne în cele din urmă învingătoare. Drama cosmică la care oamenii participă, conștienți sau nu, ca aliații puterilor bune sau rele, confuzie nu există, e o dramă de supremă seriozitate, nu un joc sau un vis a lui Vișnu. Un dinamism, optimist în ultima esență, este trăsătura fundamentală a mitologiei iranei. Sănătatea fizică și morală, afirmarea vieții, bunăstarea, Iată idealurile omului în cadrul acestei mitologii, în dosul căreia întrezărim și un foarte susținut spirit gospodăresc. Munca apare aici ca un mijloc în lupta contra împărăției răului și a întunericului. Spiritul Iran trăiește într-un spațiu vast, care se lărgește pe măsură ce e luat în stăpânire de puterile lumii, care crotesc viața, fertilitatea, bunăstarea. Lumea greacă e mult mai limitată, iar zeii și demonii grecești nu sunt angajați într-un război cosmic dual. În mitologia greacă domină un fel de ordine statică cu evenimente și peripeții, în care intervin oameni și zei, mai mult ca să le treacă vremea într-un fel oarecare. Lumea, așa cum o vede mitologia germană, este dinamică. Luptele sunt adesea foarte complicate și au loc între zei și zei, între zei și demoni, ceea ce înseamnă că taberele nu sunt împărțite magnific dual și potrivit caracterelor luminoase și întunecoase ca la Iran. În mitologia germană luptele se dau pentru dominațiune și războiul e îndrăgit, pe de o parte ca manifestare a vieții, a vitalității. Pe de altă parte, războiul este un element dorit care oferă zeilor și oamenilor prilejul de a-și dovedi simțul onoarei, îndrăzneala, setea de inițiativă, conștiința răspundării.